Riksrevisionen kom med sin rapport den 13 februari i år, där de riktar skarp kritik mot regeringens klimatpolitik. Politiken är inte effektiv och stödet till elbilar är nästan bortkastat i jämförelse med om åtgärder istället sker i utlandet, vilket är hundra gånger så effektivt. I denna lördagsintervju får vi möta Staffan Wenberg som har granskat Parisavtalet. Parisavtalet som också har kallats världens dyraste avtal. Men som endast kommer att sänka temperaturen med en 20 dels grad enligt forskaren Dr Björn Lomborg. Sveriges utsläpp av koldioxid är någon promille av världens samlade utsläpp. Ökningen av utsläppen i Kina och Indien är så stor att ett fåtal veckors ökning där svarar mot Sveriges hela utsläpp. Staffan Wenberg berättar också att Sverige kan komma att ta på sig en betydande andel av de pengar USA skulle ha betalat enligt Parisavtalet och som Trump har sagt nej till. Regeringen planerar att Sverige ska betala mellan 12 och 20 miljarder per år till en klimatfond som administreras av FN. Staffan berättar också att enligt Parisavtalet ska vi ge från oss teknik inom energiområdet till andra länder, de så kallade mottagarländerna. Programmet börjar med att Staffan ger en kort presentation av sig själv. Jag är uppvuxen med energibesparingar. Till vardags min Fars konsultfirma där han var chef. Eh, jobbade med energibesparande åtgärder redan på 60-70-talet. Sen kom ju den första stora energikrisen 73, och då hade mycket av det här besparat sig ganska direkt på driften också. Eh, så att, eh, sen har jag jobbat med en marknadsföring mest, varit marknadsdirektör på... Vånners tidskrift, varit bokklubbschef på Bra Böcker och jobbat med utländska företags etableringar i Sverige inom förlagsbranschen och även med ja, internationellt i lite olika sammanhang. Mm. Och, och du berättade tidigare här, då, innan du kom in i den karriären som du har genomfört så var du också fotograf och, och du har fotograferat en del av de personer som vi har pratat om i våra program. Ja, jag var i eh, tid, mina tidiga år. Fotografering var mitt, eh, ett av mina stora intressen och eh, jobbade som journalist då på ett förlagen tidskrift i Amerika tills den lades ner och jag läste även lite ekonomi samtidigt i, i USA. Mm -hmm. eh, så att eh, från presidenter, Johnson, Nixon och till eh, olika personer. Den som jag tänkte särskilt på det var faktiskt Morris Strong. Vi, vi kan lägga på bilder med Morris Strong och där har du Bilder från... Var det från Skartlek? Det var från Skarpnäck 72. Mm. Eh, och då var jag... Eh, jag var st stringer ett tag för en av de stora bildbyråerna i New York samtidigt som jag jobbade på Boniers Så att det var... Eh, jag sa upp det där rätt så snart för att jobba på Boniers tog för mycket tid. men 72 vid den konferensen så en av mina eh, journalistkollegor och vänner från Amerika hade blivit eh, Assistent till Walter Hickel som var guvernör i Alaska, som vi träffade tillsammans och som har fått sparken av Nixon för att han gick för långsamt fram med de här oljeprojekten i Alaska. Och de var här, och vi drev en kampanj mot valfångsten. Just det, och du berättade att det vi ser här, där han sitter till vänster i ljuset, mm. det är ifrån en, det ser ut som en folkabus, men den är alltså om utifrån ser ut som en val och ni protesterade mot valfångsten då på den här miljökonferensen. Ja, det, det vi gjorde var att vi, vi tog med Hickel ut till det här tältlägret på Skarpnäck där demonstranterna var. Och vi fick även med Morris Strong ut dit och som talade då till den här massan med ungdomar, eh, hippie, hippie -ungdomar skulle man möjligen kunna säga. Eh, och sen eh, diskuterade man inne i den här bussen tillsammans och eh, jag och min amerikanska vän vi fick det här gänget att eh, klä upp en sån här buss med svart plast omkring och sätta stod fena bak på sen en och Stockholm i protest, protest mot valfångsten. Och två år senare slutade valfångsten så att, eh, det blev ju sen förbjudet eh, någon gång 1974-1975. Ja, och det här är ju minnesvärt därför att det här var Stockholmskonferensen, eh, miljökonferens FN:s miljökonferens i Stockholm. Och där var alltså Maurice Strong med. Han är med på dina bilder. Men han finns också med i ett från DN. Vi kan lägga på det också. Mm. Och där, där ser man Maurice Strong. Och det som överskriften säger att vi har tio år på oss. Mm. Så, så, så man, var, man varnade redan då så att, <skratt> ja. säga, att att slutet var nära. Han hade ju tjänat sig förmögenhet i oljebranschen. Vilket är intressant. Mm. Och sen eh, hans kontakter med Rockefellers och andra så kommer kom han in på det här som, du typ kan väl ta det här ungefär va? Så att han blev ju sen den ledande personen för FNs arbete i den här frågan i 20 år framåt. Mm, och är, inte bara miljö då, utan även klimatfrågan. Även klimatfrågan. Och, den, och det är ju intressant att han var ju alltså en av Rockefellers medarbetare. Så. Han hade gått, hade gått i, ja, tillhörde det gänget så att säga, runt mm. honom och hade jobbat åt Rockefeller med hans stiftelser och sånt där. Mm. Och Rockefeller för den som inte vet, Rockefeller blev ju världens första dollar miljardär och han blev det genom sina eh, förtjänster på oljeverksamhet. Men, så att det här var en, men det här var innan du började i din karriär som, inom ekonomi och Ja, det var, lång... det var parallellt med det kan man säga. början på 70-talet. Ja. Mm. Men det är lite kul för det är en rolig historia det här med den här konferensen och att man redan då var så alarmistisk så att man kunde säga att vi har bara tio år på oss. För det är ju det man mm. brukar säga fortfarande. Det har ju varit rullande i sedan dess. Ja. Tio eller 12 år har man ju sagt hela tiden. Och det är nu 50 år sedan. Ja. Snart. Men det är inte det primärt som vi ska tala om. Utan det vi ska tala om framförallt det är Parisavtalet. Och vad är det som du skulle säga är problemet med Parisavtalet? Ja det är, det är många problem med det. För det första så är det ju omöjligt att genomföra som det tänkt va. För andra så är det ju ett väldigt orättvist avtal om man säger så. Det är, fel. Det är några få länder som ska betala kalaset och ett antal stora länder med mycket utsläpp som inte behöver göra något eller göra väldigt lite. Så att FN är ju lite så, det är 200 länder eller 196 länder. Ja de är det 26 eller 28 som ska betala det och de övriga 170 175 länderna är mottagare får pengar ur systemet så att det är klart att de gillar avtalet, va? för det är till deras fördel. Och då kan man säga att det är till vår nackdel här. Och vi börjar ju se det nu i Sverige hur de här åtgärderna pressar på va? Och mm. Man kan säga att jag har läst det där avtalet flera gånger. och Tredje, tredje gången sikt upp en talldank. vad är det här egentligen? För det är så mycket. Prat i avtalet om kontrollgrejer och hur man ska mäta och hur man ska samverka och sånt här. Som är egentligen en sorts byråkrati, men sen hettar det ju till i en del paragrafer in emellan där då. Och det, ja. Min slutsats av den är att det här är ju lite som att låta länderna gå i skolan. Va? Att man ska ha examen, rektorn ska peka ut Ayabaya, nu måste ni skärpa er på den här punkten. Man ska lägga sina egna planer, de ska godkännas eller i alla fall accepteras och nå de här målen som man har satt upp. Eh, och sen är det kontrollstationer, det är liksom, man får betyg eh, och vart femte år är det en stor examen i det här. Om man då inte har åstadkommit det man har sagt eller det som förväntas av en, då får man skärpa upp sig och kanske gå, inte gå om för det kan man inte göra men så ska man... Nå desto mer i nästa steg. Mm. Så att det, är, det, är ett, det är ett stort steg till någon sorts världskontroll av världsekonomin egentligen. Mm. Mm. Och många pratar ju om det här Parisavtalet, det är alltså FNs avtal, som och det är ju egentligen inte ett bindande avtal, säger man ju alltid om de här, den här typen av avtal. Men det träffades i Paris. Vilket år var det förresten? Mm. Det var 2015, 2015. Ja. Ja. Och det är då ett avtal och där, där man förbinder sig att göra ett antal mm. saker. och Vad är det man förbinder alltså det, sig med? 2016 blev det ju då godkänt av många länder. Va? Mm. Man kan ju komplettera med det att det stressades igenom i Sveriges riksdag. Eh, och det gjorde att jag reagerade också. Va? Alltså man fick fyra dagar på sig att komma med någon motion i sammanhanget. Och man hade två veckor på sig att ta beslut om det här avtalet. Så det fanns ingen diskussion. Eh, ingen... Analys av det, jag tror de flesta riksdagsmän visste inte vad de röstade för. Men alla röstade för. Eh, Sverigedemokraterna ville ha eh, att man skulle avvakta och kolla vad grannländerna gjorde. Men i övrigt så röstade de för när det kom upp eh, till votering. Mm. Finns det översatt till svenska? Ja, ja, mm. det finns på alla språk. Ja. Mm. Att kolla svenska översättningen den är ganska bra, den är lite byråkratisk. Men eh, för jag ville kolla att man inte hade bytt ut för... I den engelska versionen eh, så fick man skriva should istället för själva i en del viktiga punkter. Annars hade inte Obama kunnat skriva eller godkänna det personligen utan då hade fått gå till kongressen i Amerika och de hade aldrig godkänt det. Utan man fick göra det icke-bindande på en del väsentliga punkter. Men det är då korrekt översatt med bör mm. i den svenska versionen och mm. inte med ska. Och I det här avtalet då säger man, du nämnde detta att det, det ska betalas. Stora belopp från ett antal länder och det finns mottagare, mottagarländer och betalarländer. Men det är också åtaganden när det gäller hur mycket koldioxid man ska släppa ut. Går du att beskriva det här? Vad, vad, vad är de ja, viktigaste i, siffrorna i det här? Alltså I Sverige har vi ju gjort det här till lag att vi ska ner till en balans eller en nollnivå 2045, alltså om 25 år. Det är en lag alltså? En, ja, det är en lag. Som, som är som, beslutad i riksdagen? Ja. Uh, och påskriven då av Isabella Lövin, med bara kvinnor bakom sig, en väldigt kul bild mm. som kontrast till när, när Trump skrev på en, en lag med bara män bakom sig. Just det, det var, för det kom i samma vema. Ja, det är ja mm. så att Det kan man undra dem. Uh, nej det är en svensk lag så vi har ju skärpt upp det här och gjort det här till en bindande lag i Sverige. Att vi ska ner på noll. Vi ska ner på noll. Där, där finns en marginal på 8 procent som vi kan då, eh, göra genom åtgärder. Plantera mera skog om vi nu behöver plantera mera skog i Sverige. Men och Då pratar vi om koldioxidutsläppen. Mm. De ska ner mm. på noll. Men om, om, man, om vi ser då Sveriges andel av koldioxidutsläppen, hur, hur stor andel har vi globalt sett? det är ju, alltså Globalt sett är det väldigt lite och vi har ju en väldigt så att säga, ren eller fossilfri elproduktion i stort sett. Det är ju nästan 100% med vattenkraft och kärnkraft va? och, och den lilla vindkraft vi har ovanpå det. Så att, men vi ska ändå minska och det är ju trafiken då i första hand som ska minskas ner. Mm. Flyget hanteras på EU-nivå liksom med den här koldioxidskatt, skattebetalningar och sånt där. Mm. Men stämmer det att man, man brukar säga att vi ligger någonstans runt en promille av världens utsläpp, drygt en promille? Ja, fem, ja det låter högt. Jag har hört typ 1,6 eller ett par promiller, men det, det är väldigt lite. Va? Mm. Vår andel av världsekonomin är också en, typ 1,6 promille eller någonting sånt där. Så att, ja. vi, vi är ett litet land, men vi vill gärna vara den här humanistiska stormakten. Va? Gå före i alla sammanhang mellan våra grannländer. De är lite mer realistiska. De ser vad som händer i Europa i övrigt. och mm. anpassar sig till det. Mm. Du hade en bild här som visade vilka länder det är som, som ska betala för mm. det här kalonset. Mm. Enligt OECD. Eller enligt överenskommelsen. Och då har vi ett antal OECD-länder här. Mm. Det, här är, det här är en gammal uppdelning av länderna i något som kallas Annex 2 och Annex 1. Och, och sen har man det. Economies in Transition, är, de ligger med i Annex 1. Det här är lite klurigt. Men det är eh, i stort sett de länderna i, de gamla länderna i, i EU. Och, eh, ovanpå det, Australien, Kanada, Japan, eh, Norge, Schweiz och USA. Va? Som ska betala det här kalaset. Det är alla de här blåa länderna. Ja, det är de blåa länderna. Det är, det är 20, det är det är 26-28 eh, länder där. Mm. Eh, EU är med i det hela också styr en del som ni ser nu också. Och sen finns det då en del länder som om de sköter sig bra så kan de få bli komma in i det här gänget och vara med och, betala. Eh, och det är här Transition. Det är huvudsakligen eh, länder inom EU i formna Öster Östeuropa. Mm. Men och hur mycket är det, de här blåa länderna ska betala då per år? Det finns ett gammalt löfte som har förnyat eh, om att man ska eh, ställa upp med 100 eh, miljarder dollar om året. 100 miljarder dollar det är alltså nästan 1000 miljarder kronor. kronor Men 1000 miljarder kronor som man ska betala. Utöver det att man ska göra de här neddragningarna som du sa till ja, år 2045 så ska mm, vi, mm. för det har ju också en kostnad. Det har en jättekostnad att anpassa egna egen ekonomin till på det här sättet. Ja det är den stora kostnaden. Det är, ja det är en jättekostnad. Så att, Men 100 miljarder dollar det, det är rätt mycket pengar. Va? Och det här, jag kan förstå att ja, det här skulle USA stå för 40 miljarder. Va? Och det var vad Obama lovade då? Nej, ja. ja i princip ja. när de ska göra det, ja. Det kan man säga. Mm. För, för nu, och det här är ju en ordlig kostnad en årlig fram kostnad. Till, till när då? Fram till, eh. ja, det skulle börja 2020, och perspektivet man har i det här med det är 2050. Så, Så att det är i alla fall 2050, ja, den här perioden. Så det är 30 000 miljarder kronor, alltså vi pratar om mm. 30 det är miljoner. Det är enorma pengar och det skulle gälla från 2020 så jag har liksom gått och väntat på vad händer nu vid regeringens höstproposition. Kommer de här 12 eller 20 eh, miljarder svenska kronor då att finnas med i budgeten för 2020? Och det är vår andel. Det är vår andel, den, den, det beror på om man räknar med USA eller inte, när man ska kompensera för USA, då handlar det om 20 miljarder kronor. Om man säger Sidas budget är 26, så då kan vi nästan lägga ner Sida. Ta det här istället. Mm. Precis, så vårt bistånd ligger på 44 miljarder. Ja. Eh, Sida så. hanterar 46 miljarder. Eh, och sen har regeringen ytterligare lite pengar i, i bakfickan av 5-6 miljarder. Men i de här 46 så finns det mer 6 miljarder man har lagt in för migration, för flyktinghanteringen, asylmottagningen. Mm. Eh, och sen har regeringen en... En, en summa på låt 10-12 miljarder som man hanterar vid sidan av sida. Och där kommer ju de här pengarna in bland annat. Och det var det, det för Löfven var ju i FN och lovade pengar att eh, vi skulle höja vår, vår betalning. Ja, alltså det, han, han eller vi, Sverige regeringen, eh, lägger in eh, 3 miljarder kronor till i, i FNs äldre klimatform som beslutades eh, i Köpenhamn 2009. Som heter Green Climate Fund. Och som var operativ från eh, 2015 eh, och där hade Sverige då eh, efter Luxemburg lagt in mest av alla proportionellt sett med eh, typ 600 kronor per invånare i Sverige mm. eh, och nu lägger man in då ytterligare så att vi kommer upp i typ 900 kronor per invånare i Sverige som går in i den här nu verksamma eh, Green Climate Fund. Okej, så det är ett gammalt åtagande. Det är, det är en gammal innan fond. Innan Paris. Ja, man kan säga att det är en sorts övningsfond för den mm. stora Parisfonden. Och det är samma organisation som ska hantera det här och fördela pengarna. Så de här 100 miljarder dollarna per år som, som man har åtagit sig i Parisöverenskommelsen. Eh, det, är, det är en senare överenskommelse då? Ja, det, det är... Det är faktiskt egentligen en tidigare grej som har funnits med ganska länge i resonemangen som man har lovat och lovat och lovat. Va? Och med inriktning på att det skulle verkställas 2020. Mm. Ehm, och det går tillbaka till, till före Köpenhamn. Ehm, nästan, nästan till Kyoto eller i den här processen då. Men det har man då bekräftat gång på gång och särskilt i samband med Parisavtalet. Visst, vi ska ställa upp med de här pengarna. Men ingen har gjort det. det om vi ser att det är då 100 miljarder dollar globalt som ska betalas av de här OECD-länderna. Hur mycket av det är det som Sverige ska betala? Ja, om vi ska kompensera för USAs bortfall. Mm, för de har sagt nej nu. sagt Då är det i princip 20 miljarder kronor om året. Eh, om, vi går om, om vi tar den gamla delen så är det 12 miljarder om året ungefär. Alltså det så det 20 miljarder Paris... är nästan vad polisen kostar i Sverige som mm. exempel. Så när Parisöverenskommelsen skrevs då trodde man att det skulle bli 12 miljarder per år som Sverige. Det, Så det, ja. det har vi sagt ja till redan. I princip ja. ja. Men när USA nu säger att det här vill vi inte betala då fattas det en massa pengar och då mm. uppstår den här frågan ska vi andra solidariskt dela på, på det mm. och ska vi göra det då blir det 20 miljarder. Det. Men de här pengarna. De, de 100 miljarderna per år. 100 miljarder dollar, dollar per år. Och där vi då ska betala 12 eller 20 miljarder kronor mm. per mm. år. Ja. Vart tar de pengarna vägen? Ja, de går in i. Då en, de funderas. Eh, de går in. Hanteras ifrån Korea. Eh, man har satt upp en organisation i Korea. För den gamla fonden. Green Climate Fund med 224 anställda. En halv miljard om året i administrationskostnader. Och den samma organisation ska då hantera även de här pengarna. Så det är förberett. De kommer väl att deponeras i Världsbanken förmodligen tills, tills man får användning för dem. Vad ska man göra med dem sen då? Ja, det kommer bli. Tanken är att det ska bli stora infrastrukturprojekt. Jag vet inte vad. Dammbyggen, bygga vallar mot författnet eller framförallt. Moderniseringen energimässigt, va? kanske vindkraftverk eller vad man nu hittar på. Men, och, de här länderna, de har ju, jag såg på tv när det var från senast i Paris, det var någon indisk representant som skrek, you must pay, you must pay. För att de ser det här som en sorts böter också som ska vi, vi ska betala för att vi har haft så god ledarstandard och använt så mycket energi under så lång tid. Va? Mm. För det, är, det är den mentala bilden man har här att det är någon slags skadestånd de här pengarna. Ja det, det finns den, den tanken och den finns till och med skriven och dokumenterad där. Så att det är på det sättet va? Och, och de här länderna vill då inte ha insyn i hur det här hanteras egentligen i detalj heller. Va? Mm. Och sen i Korea är ju inte världens mest okorrumperade land så att säga. Och, eh, där har man ändå som sagt fått eh, total diplomatisk immunitet för alla anställda i den här, här organisationen. Där. Så de här, det är en svart box där kan man säga. ett par hundra personer som jobbar med att administrera de här pengarna. Mm. Men de, de, de står inte under någon eh, lag så alltså, egentligen? Eller, eh, inte lokalt. Det är klart att de kommer att eh, FNs revisorer kommer ju titta på vad, hur de gör och så vidare. Som revisorer gör. Va? Men eh, i princip kan de köra och parkera bilar hur som helst och uppföra sig i stort sett De är, som är diplomater? Helst. De är diplomater även om de är sekreterare eller chaufförer eller vad de är så är de ja, diplomatisk status. Va. Mm -hmm. Det var väl ett skäl till att man placerade i Korea Sen, Koreanska staten äh, lade till äh, någonting vad gäller lokaler och bidrag och lite sånt där. Man kan, det kanske var en sorts avskedspresent till Ban Ki-moon när han av, mm, den före FN-chefen. Ja, men så att det, det här är då, en, om vi nu tänker på Parisavtalet du har nämnt, dels så har vi gjort åtaganden att vi ska sluta släppa ut koldioxid. och det vi ska ner på 0 2045 mm. och det finns en lag kring det. Mm. Och det andra är att vi har, har åtagit oss att vara med och betala på de här 100 miljarderna per år. 100 miljarder dollar, mm. det vill säga 1000 miljarder kronor per år eh, och det ska vi göra från 2020. Och Då landar det för oss på någonstans mellan 12 och 20 miljarder. Ja. Mm. Och sen Utöver det då så har Lövén eh, åtagit sig att vi, vi ska betala ytterligare eh, ett antal miljarder ja. till, till eh, den, den gamla fonden. Den gamla fonden har, lägger vi in 3 miljarder till nu. Då. Och då kommer vi upp i samma nivå som stora länderna Tyskland, Frankrike och England va? i den nivån. Tror alltså per land. Vi betalar land, lika vi mycket betalar lika som mycket i kronor som till exempel Tyskland gör då. Så vi kommer att vara. Ha, vi har varit se nummer sex eller något sånt på den listan va? nu kommer vi ligga bland de här fyra första då. Vi är väldigt stora egentligen. Ja, vi, vi är så stora så vi, vi är så stolta av stora så det är inte klokt. Ja. Så är det. Men då, då, är, och då, då så har du räknat fram här att det vi eh, har betalat per capita det är 61 dollar då till den gamla fonden. Mm. Och med det här tillägget så, så blir det då vi uppe i upp 90 dollar mm. per, per capita. Per person, barn, vuxen, pensionärer, alla. Så per familj då om vi säger att vi har tre, man har tre barn så är man uppe i 4,5 tusen ja. ja. någonstans. någonstans där mm. Mm. Som går in då i de här fonderna. så den har... gamla fonden. Det blir mycket mer i den nya fonden. Ja, just det. ja det här är ju bara uppvärmning. Det är ja. Men, men var tar de pengarna vägen då? Det... Ja, man har ganska många projekt på gång och det är lång, rätt långsiktiga projekt och där är nog analysen rätt hygglig. Alltså just dammbyggen det tunga grejer. Hamnar den här saken. Så att förstärkning av infrastruktur. Um, man måste söka och det är länderna. Många söker ju här pengar ur den här fonden. Va? Man vill ju fylla på det. Man tycker att det börjar sjunka ner lite grann. Uh, från början skulle det vara att man var lovade 10 miljarder dollar och fick in 5. Um, hälften av löfterna infriades inte. Mm -hmm. Och nu vill man ha in 20 miljarder till. Va? Och då har Sverige kommit med tre då på det här stadiet. Men vi är väl de som ligger bäst till i relativt BNP eller antal människor. Och då när vi pratar projekt, då är inte det projekt som görs i Sverige. Utan nej, nej. det görs det är i de här projekt, ja. mottagarländerna. Ja, just det. Och, och det kan vara Kina exempelvis. Då. Det Indien, det kan eller? vara Kina. Kina sa nu senast i Paris. Vi vill också ha del av de här pengarna. Vi kan också ha del av det här. Och, och mm. Indien givetvis. Ja. Vi, vi har åtagit oss att komma ner på noll utsläpp år mm, 2045. Men här har du en graf som visar utvecklingen i OECD-länderna. OECD, OECD det är de industrialiserade. Ja, kan man, man säga. Det inkluderar Mexiko och sådana länder också. Mm. Ja, men det är lite mer utvecklade lite så, ja. ändå. Mm, ja. Jämfört med Indien kanske. Och Kina Just det. Och så. Men OECD-länderna de ligger då på nästan konstant utveckling. Eller på konstant nivå, medan det som är icke-OECD-länder, de går ju bara rakt uppåt här. Ja, i Kina växer ju kolossalt. Va? Mm. De bygger nu över tusen, tusen nya kolkraftverk. Så att kolet växer ganska snabbt i Kina och även i Indien. Va? Kineserna exporterar dessutom kolkraftverk till Afrika och till andra länder. Där de står som bygger byggherrar och, byggherrar och säljer, mm. säljer hela paketet så att säga. Mm. Men eh, hur ska man förstå det här? Vi ska ner på noll då, vi som utgör då en dryg promille av den totala, de totala utsläppen. Medans, eh, det är någon som har räknat fram att våran hela utsläpp det svarar mot Kinas ökning under bara några veckor. Va? Det, mm, mm. För den kurvan går så snabbt uppåt. Ja. Så att, eh, de stora vinnarna i hela det här är ju egentligen Kina. Mm. Alltså de Kineserna sitter ju på trumf hela tiden. Va? De tillverkar väldigt mycket av de här insatsvarorna som ska in i det här. De största tillverkarna av solpaneler, vindkraft, de, vad man än tittar på. Dessutom utom har de ju helt total kontroll eh, i världskontroll på handel med eh, sällsynta jordartsmetaller som behövs i de här eh, generatorerna som man har på vindkraftverk och i bilar. Va? sitter en 25 kilo som där skräp i en Prius till exempel Är det så mycket av ja. ja, de här sällsynta sällsynta ja det magnetit som är då en oerhört eh, kraftig eh, metall för att, att göra alltså magnetiska för att mm. göra de här generatorerna väldigt effektiva. Eh, världens största gruva ligger i inre Mongoliet och man slänger det här radioaktiva skräpet rätt ut i gula floden så man så när man bryter de här ja, ämnena Det är förbjudet det att bryta massa... i Sverige Vi har, vi har ju sällsynta jordartsmetaller i Sverige vid Gränna och på andra ställen och men eh, det är förbjudet att bryta det i Sverige på grund av rad, att man får med så mycket radioaktivitet på köpet det är 97% av världsmarknaden i Kina, Jag har de sett till att de har det här så de har, kan ha det här som utpressning också mot eh, USA och Väst att, att, eh, att stoppa leveranserna ja, Man då? håller nu på att börja bygga upp eh, Brytning av det här igen då i USA och en del andra länder. Mm. Men du säger att Kina är vinnare. De är vinnare dels därför att de kan leverera viktiga. De får viktiga export här då, genom eh, omvandlingen till batterifordon och liknande och solenergi. Mm. Mm. Men de är också vinnare för att de står som mottagare? Då ja, för, för, de slipper dra ner framförallt. De kan fortsätta expandera med en andel av deras BNP-tillväxt som passar dem alldeles utmärkt. För de växlar ju sin industri mer från tung industri till lätt industri. Så att de får tillväxten av utsläppen är inte lika snabb som tillväxten av ekonomin. Mm. Så att De har i stort sett fria händer vad de egentligen vill och planerar att göra i de här sammanhanget. Ryssarna är lite vinnare också eftersom de kan leverera naturgas till tyskarna och till Europa för att fylla på när man drar ner med kolet, då kommer naturgasen ersätta det. När man slutar med kolbrytning kärnkraften framförallt, då kommer naturgasen istället. Många skulle kanske tro att naturgas är någonting som kommer från ähm, är naturlig, naturlig, ja, ja, återvinning och så. Ja, ja. Men det är ju, den är ju lika fossil som, som ja, olja och kol egentligen. Ja, just det. Jo, då. Fast den släpper inte riktigt ut lika mycket koldioxid. Nej alltså USA är egentligen något som har minskat mest utsläppen för att de har växlat från kol till naturgas. Mm. Framförallt kol men även olja till naturgas. Så att deras stora lastbilar de gick ju förr då. Eh, på, eh, de, de gick på bensin, men de gick inte på diesel ens. Mm. på bensin För att i USA när man ja, krackar olja så blir det bensin och inte diesel i Europa blir det diesel och inte bensin eh, så går man från bensin till eh, gas då. Mm. i de här truckarna. Och, och, och, och det är helt enkelt så att man får ut mer energi per det, kilo koldioxid det, det blir, in, det blir renare va det ja. blir en mer total förbränning och blir renare men det här är ju, alltså, Hur kan man gå in i ett avtal som innebär att vi säger att vi ska sluta eh, släppa ut koldioxid men sen vår, de andra avtalsparterna de har i stort sett inga restriktioner alls då under många år? Många år. Eh, man förväntar sig att någonstans 2030 så ska det börja gå ner i en del länder. Mm. Eh, vi ska hjälpa dem att få deras, deras ekonomier att växa, höja deras levnadsstandard. Eh, bland annat genom att de gör mer elektricitet med kol eller på andra sätt. Och sen är det då förväntningarna när de når en viss levnadsstandard. Då kommer de att börja växla till renare förbränning, till renare energislagar. Mm. Och det, det är där man peak CO2 någonstans eh, kanske 2030, 40 någonting. Ja, enligt det här så, så, så ser enligt det i stort att... Redan, är... stort rakt upp. Ja. Ja, ja. Det här ser man ingen. Det finns ju andra, andra grafer som visar hur gigantiskt snabbt, de kinesiska utsläppen växer. Ja, ja precis. För att det här, det här är ju trots allt bara prognoser, men, men alla prognoser ser ungefär likadana ut. Mm. Att det går väldigt snabbt upp. De här energiprognoserna har varit ganska st alltså stabila. Så alltså olje, olje har växt så stadigt med ungefär 1% procent om året i väldigt många år och te tendens att det kommer att fortsätta. Mm. Alltså med, med bilar, va? Eh, Indien framförallt. Vad kostar en liten bil? 20-30 000 kronor. Och den blir inte eldriven. Den blir, den blir en liten bensinmotor. Mm. Så det är bland det första man skaffar sig om man får lite högre levnadsstandard. Precis. Vi kanske kan komma tillbaka till just de bilarna lite grann. För det är en så viktig del i det här när det gäller kostnader och så. Men, men om, om vi tänker på Parisavtalet. Trump, en av de första sakerna han signalerade var att det där vill han hoppa av. Och det gjorde mm. de ju sen. Mm. Vad ja, det... var de, den utlösande faktorn? Eller vad var det viktigaste? Ja, klart, om han tittar på det där så säger han väl hoppsan. Eh, 40 miljarder dollar om året. Det kan jag göra något annat för. Va? Det är den ena frågan. Och den andra frågan är, ju det, är att man förbinder sig i avtalet att, att föra över teknologi. Teknologiska, sin teknologiska utveckling till de här länderna. Där Kina och Indien och andra finns med. Va? Eh, så att det man har forskat fram till med stort besvär och kanske stor kostnad. Det ska man plötsligt göra tillgängligt för de här länderna. Och det gratis? Är där, ja, alltså jag på något sätt kanske inte helt gratis, men det, ska, men det handlar väl om patent och lite sånt där, men, men i, ja, i, det ska i alla fall göras tillgängligt till exempel för kineserna. Va? Mm. Och det är ju det som Trump har tagit i tur med på allvar. Alltså obalansen mellan Kina och USA när det gäller tullar och allt det här. Mm. Han tycker inte att det här med alltså att, att det nödvändigtvis är så att se koldioxid är den drivande faktorn i, för klimatförändringarna. Alltså det finns ju den aspekten också. I, mm. Mm. Som, men om man bortser från den så rent ekonomiskt så är, är det här någonting som man måste reagera mot. För du har, du har lite andra bilder här också. Du har... Som, för det här är ju sånt som är, ja, är kopplat ja, det är, till det här. Mm. Och det har ju att göra med liksom det här. att Man är ju på bilarna i första hand. Liksom. Det är där det, och nu ska ju alla göra elbilar va. Aha. Volvos nya elbil då. Sen ska vara den första som är helt eldriven. I 40-serien som är deras minsta serie. Den kommer att kosta över 700 000. I basutförandet. Mm. Uh, så det är klart att det, det är inte många som kommer att ha råd med den bilen. Mm. Uh, inuti, inuti, inuti. Men man får 60 000 i bidrag va. Ja men det, ta det mot 700 000 ja. så är det liksom, Mm, mm. 60 000 på en Tesla som kostar en miljon, det är okej då. Det är inte som i Norge där man får liksom 50 bidrag på det. Mm. Eller man slipper skattebihänna sig i Norge, va? det är skattefritt. Ja, precis. Det, för det är ju, här är det skattefritt också under några år i varje fall. Ja. Va? Det var även min BMW Diesel. Den var skattefri under ett antal år, för den släppte ut så lite nu, under 5-6 år. Fem år. Mm, mm. Det var en miljöbil då. Mm. Uh. Men det här med bilarna, då för du det du, du lite grann här. Då. När man har jämfört en Tesla Model 3 med en, en BMW 320 mm -hmm. är, som är dieseldriven. Ja, just ja. Och, vad, vad säger man i den här grafen då? Ja, det säger ju det att det är, sett över en längre period så är det ju då det helt avgörande frågan är hur tillverkas elen? Eh, och då ska man jämföra den då, om den då är eh, ungefär som det är i världen, 70 procent kol och så vidare. Då, då är ju eh, en elbil inte en miljöbil, va? Mm. Eh, I Sverige har vi ju eh, vattenkraft och kärnkraft och då kan man säga att okay, det är kanske rimligt i Sverige då att det är någon sorts eh, miljöbil, va? att den mm. inte har några utsläpp. Eh, men sen är det ju en tung bil, den, den drar mer energi, än en, en, en tyngre än en bensinbil eller dieselbil. Um, och batterierna de ska ju bytas ut så småningom. Andrasvärdet eh, på en sån här bil blir förmodligen ganska dåligt. Om en Prius har gått 10 000 mil så ska den ha nya batterier för en 20 000-30 000. Priusen har ju ett litet batteri. Då, så att, så. Ja, Sen precis. tittar man på, på, eh, ja, på hela bilbeståndet och säger att det här kommer växa så fantastiskt med elbilar framöver. Men det som växer det är ju de här laddhybriderna. Mm. Så de, och de går ju till stor del på bensin också. Det har du en annan kurva för, men innan vi lämnar den bilden, det du säger här då Det är att om man ser över livstiden för en bil, en livscykel. Mm, mm. Så i ett land där man har mer normal energiproduktion eller elproduktion Där förbrukar eh, dem, en, en Tesla egentligen mer genererar mer koldioxid mm. Mm. än vad en, en dieseldriven ja. motsvarande bil gör. Så att det här är någonting som man blundar för. Eller hur, hur? Ja just det man räknar. Alltså det, det är ju tyvärr så i Sverige att, att både media och äh, politiker tittar så ytligt på grejerna va. Mm. Man, man ställer inte följdfrågorna. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123-535-8692. Då ser man bara på liksom, okay, vad är det för utsläpp på gatan. Va? Mm. Men man tittar inte på hur, hur är batterierna tillverkade. Vad är det för insatsvaror, kobolt eh, som då är barnarbetet i stor del i Kongo. I förfärliga omständigheter eh, och så Men, Man tar inte de här följdfrågorna nej. och säger nej utifrån det här så gör vi så här istället va? Jag tror faktiskt att p har haft något program som har handlat om den här väldigt smutsiga brytningen mm. i Kina. Så att lite grann sipprar vi fram. Ja, det, det har kommit, och inte i Kina i utan det är ju i Kongo. Va? Alltså Kongo eh, I Kongo, Katanga, eh, koppargruvorna, kobolt är en bieffekt av koppar i någon månad, finns på samma ställe. där är, De står för 60% procent av eh, världens produktion av kobolt. Och 15 procent av de 60 procenten är så här barnarbete. Jobba ner i ett hål som man gräver för hand. Va? Och kanske var ner flera dagar där. Alltså det är fruktansvärda arbetsförhållanden. Mm. Här, här har du en, ett diagram då som visar eh, prognoserna för tillväxten av antalet laddbara bilar och här är både hybrid och elbilar. Och med hybrid då, för den som inte vet det, då menar man en, en bil som både har en elmotor och en... Ja, det, motor. Du, har tre, du har tre klasser. En, en hybrid är de här första Prius-modellerna som är de, de flesta Toyota-bilar. Mm. Det, det, det är en väldigt smart lösning att batterierna laddas när man rullar ut för i, eller när man bromsar. Liksom, då laddas batterierna. Mm. Så den, de behöver man aldrig stoppa in i väggen någonstans. Så har du laddhybrider som är det som växer nu. då. Mm. De laddar på natten hemma. Och så har du rena elbilar då, som, som Tesla och en del andra. Mm, och en laddhybrid då kanske man kan köra till jobbet om man, ja, man kan har köra en... fem milen och sånt där på batteri. och mm. mm. Sen så är det dags att ladda igen. Precis, och då ska man ha, enligt deras prognos, så kommer vi då om tio år ha lite drygt en miljon såna här bilar då. Mm. I Sverige. Ja, det är 20 procent av beståndet alltså. Ja. Vi har fem miljoner personbilar ungefär i Sverige. Så hur... hur, hur ja, det, tänk... går ju, det går ju liksom inte ihop med att vi ska vara koldioxidfria 2045. För 2030 då kommer det då är fortfarande eh, tre, fyra, fyra bilar av fem. Mm. Rena bensin dieselbilar mm. eh, håller ju nästan 20 år i snitt. De kommer fortfarande rulla. Ja, det är så pass lång tid nu alltså. ja, Man räknar med 18 år ofta mm. men många håller ju kanske 20 år eller mm. längre. Det blir längre och längre egentligen. Ja det gör det egentligen. Dessutom det är, det här, de här kör ju på bensin, de här bilarna på bensin också. de, de flesta I mm. Andelen rena elbilar är liten. Kommer de att hålla i 20 år? Det blir väl Nej, alltså man måste ju byta batterier. Batterierna blir ju sämre med tiden, funkar inte så bra i kyla. Um, och, uh, vad kan batteriet till en Tesla kosta? Minst 100 000. Det är rätt stora pengar. Om du har en sån där uh, laddhybrid som har gått 10 000 mil så uh, påverkas ju andra av det. Mm. Men om de menar allvar med det här att vi ska ha hundratusentals eller kanske till och med miljontals. För det, ju, det låter ju så ibland elbilar. Som ska, hur ska de laddas alla de här? För det, det kräver ju fruktansvärt stora mängder laddstolpar som ska ge massor av el. Ja, en laddstolpe kostar en 10 000 eller någonting sånt. Um, är det själva måste, stolpen? Ja, alltså själva stolpeninstallation. Ja. Ska ha en i garaget i, hemma eller i din villa eller bostadsrättförening. Ja. Um, så, uh, alltså Björn Gillberg den gamla miljökämpen antikärnkraftskämpen anti, anti mm. från 70-talet. Mm. Han har gjort någon kul sån här beräkning på höfta till, vad krävs det för en omställning? omställningen? Vad krävs mm. det för energi? För det, det är gigantiska mängder vi pratar om omställningen i hela samhället. Va? Då, då räknar han en åtgärd efter den andra. Ja, här har vi de bilar sig så på el. Då ska vi ha två kärnkraftverk. Så, där, så att han den summerar hela komman till att vi behöver nu planera att bygga sex, till sju, sex eller sju nya kärnkraftverk mm. för att klara det här. Va? Ja. och Sen ska vi ha kraftigare infrastruktur, ledningar eh, lokalt. Höga, det, allt ska göras om. Liksom. Kan man få fram det till 2045 Nej, det ingen... eller 2070? Nej, då måste, vi, då måste vi börja bygga nu. Nej, det finns ingen möjlighet. Nej, och, och det är ju för när du säger 10 000 då låter det som att det är stolpen och lite installation. Men den stora kostnaden är ju att få fram kärnkraftverken och infrastrukturen. En miljon elbilar. Det är ju en gigantisk investering som måste till i mean, infrastruktur. Och de elbilarna sett på ett större perspektiv i Europa eller världen, det ser vi ju ingenting för det är ju också så här, jag tänker på de som kör elbil idag, mm. då, då, då kanske de betalar 3 kronor milen för strömmen eller någonting sånt. Mm. Mm. Men det betyder ju, och hälften av det är skatt, så det är 1,50 skatt per, mm. per mil då kanske. Men den som kör en bensinbil, den kanske betalar 9 kronor mm. per mil i skatt. Och, och det, ja, man måste ju få in de här pengarna fortfarande, ja, ja, ja. så man måste ju höja skatten för de här bilarna. Det är många, många grejer. Man alltså, subventionerar i början så växer det till och så slår man till skatt. eller tar bort subventionerna. Ja, för Det tänkt, måste det... ju bli skatt på det här om de ska jo, få in samma pengar. Tänk med vindkraften också så att man ska ta bort subventionerna efter ett antal år. Mm. Och då, efter 15 år tar man bort subventionerna. Då river man ju vindkraftverken i Kalmarsund som är, bara blir gamla ineffektiva. Va? Driva dem. Ja, de är bort. Jag tror det är sant att de borttala. Förmodligen finns för betongplattformarna kvar i 10 000 år som de, ligger, som de står på. De kan de inte komma åt och ta bort. Nej. Att prata med en, en chef för vindkraftbolag va? frågar vad gör man med nedmonteringen av vindkraften? Ja, den stora stolpen, stålstolpen, den kan man ju återvinna. Ja, men vad händer med cementplattformarna som står, de här stora plattformarna? Nej, de blir kvar i evighet. De, de kommer att finnas där. Mm för att så jag bara tänker på den som man nu tänker rent ekonomiskt då, för elbilen är ju som du nämnde en siffra och de blir väl billigare så småningom. De, mm. de blir väl inte är ju enklare att göra Än en bensinmotor. att göra en Ja, det, alltså, blir de bli billigare än en bensinbil. Ja, det kanske är så. Och säga att det åtminstone kommer ner på samma. Men men, men även om, om den inte drar så mycket el så måste man ju betala skatten för att få vägar och allting på samma nivå som vi har idag. Mm. Och sen måste man ju dessutom, får man hoppas att vara med och betala för den här infrastrukturen som krävs ja. för att få fram all den här elen. Initialt blir det ju så att de som kör bensinbil de får betala skatten för. för så alltså den skatten kommer ju höjas va? Ja, precis. precis. Den höjs rejält den höjs i och 20 kronor i så och sen kommer det gå mot 25 ganska rast. Just det. Men det är ju även vägskatten. Det tror jag faktiskt vi har en graf på här. Vägskatten höjs ja. ju med eh, 20-30% för väldigt många bilar. Mm. Så många helt normala bilar kommer upp i 8000 ja. per år. Ja. Okay. Just det. Bara för vägskatten. Mm. Eh, och det är som du säger. Men alltså en ja. betalar ju i stort sett ingenting. Det fungerar ju så. <coughs> I, tror jag i finansdepartementet. Man hittar, försöker hitta grejer lite överallt va. Mm. Den kan vi höja. Den där miljöskatten någon kommer skatt, kanske skatt på socker eller på något annat som man hittar på. Va? För att plocka in pengar i systemet. För att det, det, är, det, ja, det går åt helt enkelt. Va? Så det här när vi säger att det, det här eh, Parisavtalet kostar oss någonstans mellan 12 och 20 miljarder om året som vi ska betala. Mm, ja. Men om vi jämför det med de här kostnaderna för infrastruktur, för elbilar och alltihopa. Och liksom, ja, det är gigantiska belopp. Vad man kan ja, det, det, det, det Det är sådana belopp så att... Eh, det, det går helt enkelt det inte att bygga så snabbt eller göra så mycket. Nej. Det finns ingen möjlighet att dra in de, den sortens pengar i skatt. Vi ligger vi, alltså runt 50% skatt så uh, tycker folk att det är rätt kännbart. Så att det här... <skratt> <skratt> Det, det blir ju nästan känslan att det här är inte, det är. Inte, har man Nej. räknat på det här överhuvudtaget. Ja, det verkar inte som man har räknat på det eller haft en diskussion om det ens. Utan alla vill, liksom, ingen vill sitta med svarte petter. Va? Mm. Och var, var den som inte är med i den här leken eller i det här perspektivet. Så att alla vill vara goda mot miljö och klimat och mot ja, pensionärer och mot unga människor och liksom alla? Va? Mm. Eh, så alla vill visa god vilja. Men ingen vågar liksom säga att det här går inte ihop. Eller, hur ska vi klara det här? Va? Mm. Och göra någon sorts långtidsbudget för det här. Nej, det saknas. Det perspektivet. För du har ju även en sån här sak. Om, om nu eh, bilar, många bilar faktiskt ska laddas på vägen. Om vi ser dem, man, alla som åker då från Stockholm till mm. södra Sverige. Och så måste de kanske stanna en timme på vägen och ladda. Mm. Det blir väldigt många laddstolpar. Mm. Det blir jättemånga laddstolpar. Nu är det... På Arlanda så började de fyllas upp. Alltså det har ju varit lediga stolpar där. På den här snabb, korta parkering där. Men vi råkade, vi var ju, körde runt via Norge i Norge förra året lite, Och då var vi in och tankade på en station Där stod en bil och tankade vid och laddstolpe. Mm. Hon satt och restade tidningen. Hon hade stått där i 45 minuter och skulle sitta ytterligare en kvart. Mm. Innan det var färdigladdat. Och det är ändå snabbladdning liksom. Precis och då, då bygger ju det hela det på att det bara finns några få. Elbilar ja, var, för att annars... det var två stolpar på den precis stationen så att eh, blir, blir många, fler elbilar så blir det ganska fullt. Ja, en, en vanlig tank där kanske man tankar på två minuter ja. eh, medan här då pratar vi om bortåt en timme kanske. En kan du fylla på sig, kör du kanske 20 20 mil igen då. Mm. Ja vi förstår. Jag förstår inte det här hur, hur, hur den här stationen ska. Det, det skulle vara väldigt intressant om det, vi borde få hit någon som kan förklara det här. som jobbar. För det borde, måste ju finnas på regeringskansliet folk som, som sitter och räknar ja. på det här och har utredningar som visar hur de har tänkt. Ja, visst. Ja. Eller för, ja. fin ja. Finns må, det kan man det, det? Det borde ju finnas det. Det, det. det finns ju ja, för, rik, för riksdagen tillgängligt. Riksdagens utredningstjänst. Borde du titta på det. Mm. Ja, det här är lite om vad som händer nu, hur vi ska hantera den här omställningen och då har vi bara pratat bilarna och du säger att är det, så, det här blir så dyrt så det, det går liksom inte att, att genomföra helt enkelt. Nej, det kommer att, alltså vi kommer att få smisk på fingrarna 2025 om inte tidigare från de här FN, expertkommittén då, mm. att ajabaya, det här ni, ni är visserligen duktiga internationellt sett, men ni, ni ligger långt ifrån målen. Va? Mm. Eh, ni inte, når inte upp till målen i de här fallet, mm. Och Sen vet jag inte hur man går vidare från det. Va? Det, det beror ju rätt mycket på um, vad övriga gör. Men jag ser, ser lite redan nu att det här börjar falla isär. Va? Investeringarna i vindkraft ökade ganska marginellt i, i Europa när de minskade förra året. Alltså, folk börjar trötta på att ha vindkraftverk i trädgården liksom, eller nära bruset och ljudet. Och, Mm. Vad det gör med fågellivet och, och allt sånt. Så, är, så att det, i Danmark så vill, jag tror jag att det är ett kompakt motstånd mot att ha mera vindkraft på land. I sådana fall i havet. Det är ganska långgrunt i Danmark så det är inte så svårt. Det mm. så, vad, vad kommer hända nu med allt det här? Det här låter ju som att man har gjort massa åtaganden som är helt orimliga och inte går att genomföra. Och när, när, ja, vad kommer hända? Ja, man, måste, man borde backa och titta på. Eh, var kommer koldioxiden ifrån? Man måste börja från noll på något sätt här. Mm. Våga göra det utan alla sådana här prognoser och utredningar det bygger på gamla utredningar, gamla prognoser så är det liksom tårta på tårta. Mm. Så att de, eh, man måste titta igen på eh, grundförutsättningarna här. Jag såg någon eh, IPCC eh, rapport att, som sa att, att, eller antyder att hälften av eh, koldioxid som vi har eller, nej förlåt, hälften av temperaturhöjningar vi har haft till dags datum är naturliga. Va? Mm. Och det var deras slutsats. Det där kan vi diskutera och titta på. Jag har ibland frågat dem som då argumenterar för aktivt alltså, i de här frågorna. Vad är den underliggande trenden? Vad är den underliggande, hur mycket av det här, den här graden vi har då höjt temperaturer sedan 1850? Hur mycket av den höjningen är naturlig? Mm. Och då har de oftast inget svar. Va? Eh, säger, vi tittar på trender, vi tittar på det här. Och vi... Det, det, det de säger är att vi ser ingen annan förklaring. Det är standardsvaret. Va? Och det, det, det, det är lite som att om man tappar bilnycklarna på en mörk gräns så går man fram till nästa gatlykt och letar för där, där finns det ljus. Va? Mm. Eh, och det, och alla, alla vet ju att den, den stora växthusgasen är ju vattenånga, mm. det är inte koldioxid. Men det här, det här drivs ju av politiker och än så länge så verkar ju alla politiska partier vara eniga om, om detta. Man ska göra det här. Mm. Kommer de fortsätta att vara det? Har du någon känsla för vad som händer inom politiken? Ja, politiken följer ju, driver ju inte frågor utan de följer frågor. Mm. Alltså, politikerna med opinionsundersökningar de känner ju hur blåser vinden i det här. Eh, riskerar vi att vi blir efter i någon fråga? vad det sedan handlar om, om det är utbildning skola eller om det är något annat. Eh, riskerar vi att få dålig image om vi gör i eller så? Eh, så? Allt det här växer ihop då, för det är ju väldigt känsligt för eh, partierna. Eh, Se på Liberalen håller på att åka ut helt och hållet. Va? Eh, så att, eh, ja, så det, det är lite vindflöjlar tyvärr i mm. politiken. En del länder har man ju haft politiker som har drivit frågor ordentligt och rejält. Som Macron i Frankrike till exempel vågar driva på även om han får att de ska höja pensionerna även om han får befolkningen emot sig. Ja. Mm -hmm. så klart det, det är klart att får folk att jobba två år till till pensionen. Det är inte populärt. Ja. Nej och, och det finns väl en hel del... Jag tror att vi såg en, en enkät som visade att eh, svenska folket var, trodde inte så mycket på de här klimatfrågorna. Eh, ja det finns, det, det finns internationella undersökningar som, där Sverige faktiskt i topp vad gäller andelen skeptiker i befolkningen. ja Och ändå så är våra politiker att, de mest... Ja, äh, håller, i, I Sverige håller man ju käft liksom. Mm. Ja, och man vill inte stöta sig med folk. Det ska vara liksom... Och nu nu det lämnar vi det, vi ska inte ha någon otrevlig stämning här utan nu, nu går vi till Anna. Hur hade du förresten på semestern? Mm. Om jag skulle summera vad, vad jag uppfattar att du säger så är det att dels så är våra utsläpp nästan försumbara. Vi är nere på en promillennivå av världens utsläpp men trots det så ska vi ner på noll mm. och det ska vi göra 2045 enligt lag ja. som vi har stiftat. Och Det andra som du säger är att vi ska betala någonstans mellan 12 och 20 miljarder per år mm. och de pengarna de ska gå till utvecklingsländer i princip för att driva mm. olika projekt men framförallt så går de in i en fond som administreras i Korea och där sitter hundratals personer och administrerar det här mm. och helt utan insyn och med diplomatisk immunitet vilket ju... Är lite, lite, eh, ja, det, är, det är en detalj, det är det är en detalj ja. i, i, i sammanhanget. Men sen så säger du också att eh, den här planerade eh, utökningen av antalet elbilar den svarar inte mot en utbyggnad av infrastrukturen som är planerad. Nej. utan Tvärtom så kan det uppstå brist på el och framförallt infrastrukturen för att föra fram elen. Mm. Och Det finns <coughs> enorma kostnader för att genomföra det här så mm. är helt enkelt inte planerat vem som ska betala för det. Och det är laddhybrider som växer, det är inte rena elbilar. Rena det är rena elbilar en liten del av det hela. Just då, laddhybriderna, de kommer väl köras på bensin eller diesel ja, de gör ju det idag de kan, men det är kanske inte så tokigt de kör på batterierna inne i stan och sen när de kommer ut, de kommer utanför statsgränsen så drar de igång bensin. Mm. Trycker mm. på gasen så kommer bensin i. Ja. Ja, så det här är lite grann då om det som har kallats för världens dyraste avtal. Är ja. det något mer vi skulle lägga till innan vi slutar? Ja, jag, jag tycker alltid när man, om man pratar koldioxid. Va, folk, man frågar folk hur mycket koldioxid är det i atmosfären. Så gissar de 10-15 procent. Mm. Andelen är alltså 0,4 promille. Mm. Och av de 0,4 promillerna så är det alltså en till möjligen två. Om man vill vara generös som eh, mänskliga aktiviteter har. Åstadkommit. Alltså en eller möjligen 200 000 delar va, mm. av atmosfären har vi möjligen tillfört. Det låter då alltid som ett alltså, jättemängd vi har tillfört. Va, men det, är, alltså, Sett på hela atmosfären är väldigt liten. Resten kommer från eh, ja, uppvärmningen av haven framförallt. Mm. Och då har vi inte talat om att koldioxid är ju en gas som är väldigt viktig för livet på jorden. Ja, och Så för att... våra skogar. Tänk på våra skogar bidrar till att ta hand om koldioxid, att växa bättre. Mm.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 Skicka mejl till info om du vill tipsa eller komma med på vår mejllista. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på Youtube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den själv är, så att du får alla aviseringar.